О, єс, хісен архітект. Традівши знайомому слову, зробила чоловіка архітектором Софія. Пристойно. А Френк знову вчепився до своїх поверхів. Скажи йому, скільки фло має хаус та й годі, Софія візьме та й бовкне П'ять, значить. Мільйонери загризлися. Щоб отак їх переплюнути, перемовлялися між собою. Do you see? Gynecologist and architect. Very rich family. But five flaws. For what? Ті міркування означали. Уявляєш? Гінеколог і архітектор. Дуже багата сім'я. Тільки з багни, які грошества заробляють. Будинок на п'ять поверхів. Куди нам з нашими гамбургерами, невченим? Френк, мабуть, уявив, якби вони зажили, якби його беці була гінекологом. Аж облизався. Отак От тобі. Знай наших. Та Френ був не з тих дурних, недовіра його не полишала. Може, він взагалі не з Макдональдсу, а з Фебер. Почав випитувати далі Why do you need so large house? Have you got a big family? Пощо вам, мовляв, такий великий будинок. Чи ж така велика родина? Доведеться давати задній хід. This is not my one house. Only one floor is mine. Напівчесно призналася Софія в тому, що той будинок весь їй не належить, лише один поверх. Це американцям видалося зрозумілим. Оце нормально. Один поверх цього цілком достатньо навіть для дуже багатої, але невеликої сім'ї. Прикинули одразу податок на нерухоме майно, кількість покоївок та садівників необхідну, щоб упоратися з таким обійстям. Ні, один поверх цього досить. Зрозуміло, російська душа потребує простору, але ж у межах розумного. Юлька в розмову натручалася. «Куди їй з трьома кімнатами до Софіїних гараздів?» Тихенько шепнула. «Софійко, може годі брехати?» Вони ж не сліпі і не глухі, знають і бачать, як ми живемо. Натхнення до брехні полишило Софію. Годі казатиме правду. А Френк допитувався, чи є у них машина. Софія чесно відповіла – благословляючи в думках Максимову ідею придбати автомобіль. «Yes, we have», – помовчавши, уточнила. «One». Те, що у них одна машина, задовольнило Френка. А коли Софія продемонструвала фото Павлика, який сидить на капоті їхньої лади, Обхопивши ручками кошика з малиною, на тлі розкішного, зеленого від листя і червоного від ягід лісу, Бетсі розчулилася. Почала делікатно розпитувати, чи є у магазинах їхнього міста достатній вибір одягу для дітей. Видно, костюмчик Павлика видався надто скромним навіть для збирання малини. Взяла адресу Софії і Юльки, з'ясувавши, скільки років дітям зріст тощо.